покрикнув пан Веселенько. Тихого та ясного ранку виїздили ми з села, а мороз аж тріщить. Іній запушив верби, біліли віти і сяїли проти сонця. Дівчата висипали на улицю, кланяються мені. Швидко-швиденько бігли коні. Тільки в очах усе тєє промихтіло. Нема вже села. Дорога й дорога, безлюдна доріженька попереду мною. Худко перебігли до міста. Наче межи комашню впали. Їдуться, їдуть, продають, купують люди, пани, москалі, перекупки. Аж іди, довгополі, куди не глянеш, усюди вони, наче ці хрущі, шершавіють. Пан звелів коней зупинити коло заїзного двору і повів свою молоду у кімнати. Візниці грошей дав, пообідай, а про мене й байдуже. Сиджу я собі та дивлюся. Усе чуже, усе не наше, коли хтось як гукне – «Гей, хорошая, вродливая! Я ж здригнулась!» – сивізника на мене гукає. Придивляюся до його. «Тут уж чорнявий, мацінко, такий чорнявий, як є тобі ворон!» Засміявся, зубів у його незліченно, а білі ці зуби білі, як сметана. «А кого вам треба?» – питаю його. «Еге, кого? Як то тебе звати? Устина, здається? Ходімо зо мною, з Назаром пообідаємо». Дуже я змерзла, а піти, думаю, як його піти. Ще пані Бучу зніме. Спасибі вам, одказую, я не хочу їсти. Візника всміхнувся. Як собі знаєш, дівчину? Та й пішов. Чималу ж я годину пересиділа, коли вийшли пани. Пан тоді зирк на мене. А що ти сидиш тут, устинко? Питає. Чи обідала ти? Гей! Крикнув на хазяїна бородатого, що тут на рундуці гроші в долоні лічив, дзвякаючи. Дайте дівці пообідати. Хазяїн в кишеню та й побіг. «Що це, що це?» – жахнулась пані. «Ми її ждатимемо». «А як же серденько?» – отказав пан. «Адже вона голодна та й намерзлась добре». «То що? Вони до цього звичні, Спізнемось. Я боятимусь. «Бігай, дівчино, та хутенько, – каже мені пан. – Не загайся, щоб тебе не дожидати. Пані почервоніла по саме волосся. Час їхати! Та вона ж голодне серце, дивись, як змерзла. Я змерзла, я, я!» Та так уже на те я накрикує. «Сідай!» – гримнула далі на мене і сама оповіз ускочила. Пан здивувався, не знає, що його думати, що його казати, стоїть. «Що ж? – питає пані. – Хутко!» Тоді Сердега сідає коло неї, а хазяїн бородатий – «Дівці, аб'єду не прикажете». Довгенько гуманіли пани між собою, а ще довше після того мовчали. Присмерком дочапали до хутора. В хуторянських хатах, де-наде світилось. Ідемо вулицею, стали коло будинку. На рундуці купкою стоять люди із світлом, з хлібом святим, кланяються, вітають молодих. «Спасибі, спасибі, дякує пан, приймаючи хліб на свої руки. Привіз я вам панію молоду. Чи вподобаєте?» Сам сміється, радіє, кому-то вже така краля не сподобна буде. А пані, як гляне на його, аж іскри із очей скакнули, на лиці міниться. Люди до неї, щоб то її по-своєму вітати, а вона вихопила в когось із рук свічку та в двері. Стрип! Люди так і шугнули от тих дверей, нічого панові і не одмовили. Пан неспокійний, смутний, пішов собі, похиливши голову. Війшла і я. Дивлюсь, роздивляюсь, світлички невеличкі та гарні, чистенькі, стільчики, столики, все те новеньке, аж лощиться». Чую, говорять пани. Прислухаюсь, пані моя хлипає, а пан так-то вже її благає, так благає. Не плач, не плач, життя, моє серце, моє дороге, коли б же я знав, що я тебе ображу, звіку б не казав. Ти, мабуть, усіх мужиків так і зучив, що вони з тобою за пані брата, гарно. Оглядають мене, всміхаються до мене, трохи не кинулись мене обнімати. Ох, я нещаслива, та як вони сміють». Викрикне на остатку. Серце моє, люди добрі, прості. Я не хочу нічого знати, слухати, бачити, задріботіла пані. Ти мене з світу хочеш оце зігнати, чи що? вигукує, ридаючи. Годі, годі, Любочко, ще занедужаєш. О, не плач, бо не плач. Робитиму все так, як ти сама не думаєш. Подаруй мені сей случай. «Ти мене не любиш, не жалуєш, боги із тобою! Гріх тобі так говорити, я тебе не люблю! Сама ти знаєш, яка твоя правда! Чую, поцілувались!» «Глядиш, – каже пані, – як ти не будеш по-моєму робити, то я вмру! Буду, серденько, буду!»